Lume de ceară Lume de ceară, lucruri crude, lacrimi, e plină lumea întreagă de astepatim, e plin pământul de obscenități, din case oamenii își fac cetăți, iar din luciditate umbră moartă frunze ucise, chiar copaci întregi mor zi de zi înconjurați de lacrimi, iar într-un viitor apropiat nu va mai fi nici urmă de bărbat, femeie ori copilandru crudă soartă. Un albatros se zbate jalnic, crezi că el va cere îndurare îndată, muri va singur sar cu alții la oaltă, de ei E plină-ndată lumea toată, sărmane albaștri, Soarta necurmată. Lumea de ceară, Pradă morții lași, Copiii tăi, Părinții tăi cei dragi, Căzuți sunt pradă, soarta neschimbată, Povestă ce e vai, Adevărată, eșale mare, Mamă îndurerată. Ia -o oglindă lumea mea de ceară Și vei vedea în ea un plug ceară Sau un micuț cerșind și îndurând Precum și alți sărmani și orfani de rând Privește bine oglinda tremurând Să nu te amăgești că e pe dos Că totu-i bine așa cum a fost Ești însă-ți tu Chiar tu, lume de ceară, și încearcă să-ți răspunzi, De vei fi iară, așa cum altădată tu ai fost. Picător de cerneală sunt picături măruntă de cerneală, ascund ne mult sau mai puțin? Poate că, poate cineva să creadă O zgând referitor la al meu destin, Aprind măreu sclipiri de gânduri multe, Din greu devine totul mai ușor, Închid în mintea mea taine mărunte, Nici când nu-mi pasă mie nici teator, Ci doar atunci când sunt coincidențe. Urcând mereu pe culm mărcinite, Respingi orice ajutor, de oriunde ar fi, Mergi doar cum știi, mereu doar înainte, Atingând rare orice-ai dori. privește în viața ta, mereu înainte, Ascunde ce nu e frumos în urmăți, Și caută încrederea în cuvinte, Inima spune multe, dar tu spuneți Liniștea nu e întotdeauna tot. O, de-aș avea tot ce-aș dori pe lume, răspunsul, poate cineva să-mi dea, aș mai gândi la tot ce va fi mâine, e evident că nu mi-ar mai păsa, incendiu ne va fi în urma mea, s-a mai desprins un rând din multe rânduri, oare, de ce nu ține totul lanț, atunci când tu începi ca să te bucuri, faci din iubire poate, un bilanț, la morții, orice sentiment, indiferent de ce, indiferent. Dilema Cătrund înfiorată în strania lume A cărei poveste mă cu flori Și care începe cu zorii din mine Cu rouă pe ierburi și mii de fiori. Mirare, plăcere și teamă și umbră Se luptă, se atrag, se resping, nefiresc. Unai înțeleasă visare mă fură, Dar oare s -o las? Sau să mă opresc Trecut Miraculos mister Amor A mai rămas doar un decor În amintire mi-a rămas Îmbătător și fără glas E neclintit acolo sus Unde doar un talent l-a pus Să-mi fie splendid martor crud Al unui vis cel mai aud Era în dragoste, senin Dar mult prea regretat Un chin sub albe flori Erau tăciuni Ce-a fost frumos Erau minciuni de ce ai pătat albele flori? Tu n-ai simțit mii de fiori atunci când pasiunea nins Era solemn și tu l ai stins Ai stins profundele lumini Ce le-ai creat din pasiuni O pasiune am fost eu Pe care tu să o pierzi mereu Încercare. Ai apărut ca o lumină în noaptea sufletului meu, uimitor de plăcut, fascinant chiar. Parcă două jumătăți de lume s-ar fi întâlnit ca împreună să devină mai întregi. Fiecare din noi caută ceva de negăsit. Poate un sens al existenței noastre, la nesfârșit căutăm să ne înțelegem mai profund, însă nu putem să o facem fără mai mult suflet. Sufletele noastre au aceeași măsură, avem aceleași dileme și nu vrem să recunoaștem că, de fapt, avem sentimente pe care numai noi le putem înțelege. În de când, relaxați, spunem că este frumos și apoi ne învinge din nou convingerea noastră mai veche, inexistența unei iubiri desăvârșite și eterne. De ce nu vrem să riscăm chiar deloc? Să ne oferim șansa de a ne cunoaște pe noi înșine, Iar pe patul de flori să ne lăsăm în voia simțurilor Și mai ales să păstrăm culoarea lor în noi. Revelație unde ești, chemarea plepândăi fapturi din mine să o auzi? Unde ești, te cheamă privirea mea ațintită asupra ta, să o simți? Unde ești, te cheamă chipul meu îndemnându-te să-l privești? Unde ești, te cheamă inima mea topită în părțile sale, să o auzi cum bate? Mi-au răspuns durerile, M-au linat suferințele, M-a răsplătit neputința, M-a izconit speranța. M-am certat orenșiri cu mine însă Și-am aflat că s-ar putea să nu rămână toate asupra am aflat acest lucru La o depărtare de o viață Când ieși în prag împrag Întâlnind dimineața Și s-a făcut deodată ziua De abinălea în trupul meu Și-am ajuns să-mi dau seama că Picăturile de rouă Rânduită pe petalele de trandafir, Nu sunt lacrimi Așa cum Nu era nenoroc Umbra de pe chipul meu Lacrimi Doar o ploaie de asă Se cernă printre nori Doar o ploie de asă A mai rămas din noi Lacrim cerești, zău, nu greșești când spui Că fericirea e crudă cu noi doi. Lacrim de tristeță pentru cerul stins E ca o poveste peste care a nins Nu mă înțeleg, nu mă înțelegi, E doar cu de lacrimi pe cuprins. Unde e lumina ce ne însoțea cândva? Unde-i fericirea de a ști că sunt a ta? Unde ai plecat și m-ai lăsat? Tu n-ai știut că în lacrimi eu nu știu notat. Din tinerețea mea, doar stoluri de tristeți Mai vin în calea mea precum mii de săgeți. Sunt ținta lor, știu că am să mor, Dar în această viață nu vreau acest decor. Dar când te vei întoarce, voi fi popasul tău? Să cred că tu vei face lumină în gândul meu Sau vei pleca din calea mea Lăsându-mă să sufăr și în lacrimi să mă neg. Lacrimi cerești sau nu greșești când spui Că fericirea e crudă cu noi tău. Eram un copac, unul ca toți copacii, dar un copac cu flori, și îmi puneam mereu întrebarea, de ce cad frunzele toamnă? Eram în primevară, înfrunzită, și mă întrebam, de ce frunzele sunt verzi? Eram înmiresmată de feluritele flori din mine și încercam să-mi răspund de ce au miros florile. Am încercat să privesc realitatea și am simțit că brațele mi se usucă. Am încercat să-mi alung verdele din mine și am simțit că frunzele-mi seamănă toamnă. Am încercat să îndepărtez îmbătătoarea în mireasmă și am simțit că florile miros a tristețe s-au prăvălit din senin parcă strop de apă pe florile mele întristate semănau ca lacrimi și mi-am zărit făptura necată în lacrimi sărate. Amărăciunea ce-am dăbândit-o mă obsedează mereu Și încerc să doresc cu ardoare Să nu cadă frunzele toamna Să fie frunzele verzi Să aibă miros florile Iar brațele să-mi rămână puternice ca înainte Și florile să-mi amăgească realitate. Joaca Roteam pământul din fața mea, îl stăpuneam și eu aș mai vrea să mă aleg din viața mea, măcar cu această joacă. I-am dat un boburnac mai tăricel și l-am văzut pierdut ca vai de el, în spațiu era tot mai mititel cu toată lumea-i fadă. L-am sprijinit ca pe un copil sărman, Ce n-are astâmpăr nici măcar un an. Mi-a dăruit întregul său elan Pentru această joacă. Am atins pământul cu mâinile-mi Cu ochii închiși, și totuși am văzut Chipuri de oameni simpli, Necrezut ce taine sunt în ei. E greu să crezi că totul e ușor în viață, Să fii tot ruzător, să spui că totul e nemuritor, Când totul este ceață. Întreg pământul acesta ai prigonit, Are un destin ce nu-i amintit niciunde, Doar în stratul de nisip, Un gol se învârte greu. La nesfârșit. Doar umbra. Umbra pe pământ. Doar umbră sunt patim și păcate, toate adunate. Minte am -mi scotocind ca într-un pod plin-plin de amintiri. Lacrim și iubiri Chiar dacă aș trăbate gândurile toate Tot n-aș înțelege ce aș putea alege unele sunt prea triste, mult prea pesimiste altele iubire, dar fără privire Dacă ochii nu are, oarbe mi se pare Am să o las în pace, cu ea n-am ce face nu poate să mă vadă, nu vrea să mă creadă, Spune doar că simte, dar eu simt că minte. Am să o las deoparte, să merg mai departe, Însă voi rămâne doar cu a mea lume, Nu știu de e bine, oare de la sine va veni iubirea, poate cu privirea? Arip de humă. Oare gândurile mele te-au căutat vreodată Pentru a-ți spune că tu ești umbra lor? Oare ființa mea s-a simțit tulburată Că ai putea să existi, nefiindu-ți ușor? Am scris mulțimea de versuri cufundate în bisare. Uneori mă întrebam, oare de unde vin? Poate ar fi existat pentru o dragoste mare, Dar neștiindu-ne, neputând să ne întâlnim, Două vieți de căutare și regret în final, Pentru că o dragoste sinceră a venit doar atunci când Trecutul cu noroi a pătat albul mal, Spre care notam amândoi prin mări adânci, tu ai ajuns primul, eu cu mult prea târziu, bucurându-te, mai primit fericindu-mă, ai aflat de greșeli, condamnată să fiu va trebui la o viață iubind și căindu-mă și încep să-mi doresc să te fac să înțelegi că am fost nefiresc, de naivă atunci, dar te pot iubi mult. Asta nu pot să negi și nu vreau să răsar între noi Aspre stânci. stângi. De la tine îmi cer mult dorita iertare. Tu, cel ce înbezi la mine pătruns ca un zeu, minunată lumină, devenindu-mi o soare ce mai ars de veșmântul păcatului greu. Și am devenit un fluture. Ce zboară prea sus, Cu splendide aripi, pătate cu humă. Atrasă mă simt spre un gol presupus, Am mă fi așteptat să mă ia, Pedepsindu-mă. Cu inima într-o cu inima într s-a dus iubirea mea, trecută -i și rămasă a sufletului casă, Amarnică trăire pe drumuri spre împlinire, Supunere și teamă de a nu fi luată în seamă, Că o minune ascunsă ferice, dar și plânsă, Se miață cu privirea, căutând fericirea. E omul o minune, e un fel de numindu-i necuprinsul eternul și invinsul, când toate or fi trecute, destinele împlinite, spre ce tărâm vom merge, oare îmi putea alege?